Якщо мої рецепти вам видадуться корисними, слухайте мене і далі. Якщо ж ні, перегортайте сторінки доти, поки не натрапите на цікавіше. Кусати треба так, аби можна проковтнути. Отже, сьогодні в обід чи увечері він переступить поріг вашої квартири. Опускаю всі інструкції щодо тотального прибирання, витирання, вимивання, шурування і аня, ання усіх кутків і закутків. Знаю, вони у вас і без того стерильні. Поки усе ваше єство налаштовується на бенкет плоті, руки самі стелять святкову скатертину. Ця приємна метушня. Має безсумнівні переваги Вона відволікає від необхідності Безконечно зазирати у дзеркало Міняти сукні Перекладати ножі і виделки навколо страв Закуплених у супермаркеті Чи придбаних на ринку Проте, якщо ви думаєте Що базарна екзотика спокусить вашого гостя То помиляєтеся навіть найекзотичніша страва віддаватиме казенністю, якщо вона не матиме запаху ваших рук і подиху вашої великої любові. Повірте, яким би засліпленим не був чоловік, запрошений вами на вечерю, він як досвідчений мисливець, а я просто впевнена, що ви маєте справу саме з таким, відчує присутність чи неприсутність, вашої неповторної аури у кожній запропонованій страві. Можливо, і справді чоловіки позбавлені гострої інтуїції, але вони, на щастя, не позбавлені гострого нюху. Дай їм Боже здоров'я! Отже, сьогодні ви хочете його вразити зачіскою, сукнею, свічками, парфумами, Добором музики. Скажу вам відверто. І не намагайтеся. Бо це, дорогі мої, типова наша помилка. Чоловік наперед знає таку жіночу тактику, багато разів пережив це з іншими, і здивувати його якимись фіранками, як каже мій тато, тобто прозорим одягом, уже неможливо. А якщо ви хочете щоб від незручності за ваш безтактний натяк отут і вже у нього й справді виникла більша цікавість до ваших віконних фіранок, тоді сміливо задягайтеся за останнім зойком моди і пришпилюйте одною шпилькою всі фіранки на собі. Існує ймовірність, що такий шлях до чоловічого серця найкоротший, але, скажу вам, не розраховуйте на тривалу, тривалість стосунків. Пардон за тавтологію. Не буду розшифровувати, що чоловік – він мисливець і колекціонер. Пам'ятайте, він таки розраховує, що ви повинні щось утнути. Отже, налаштований побачити вас, ну якщо не в сукні фіранці – то принаймні зі стрижкою Аля я учора повернулася з в'язниці. А ви проявіть маленьку хитрість. Удайте, що ваша сьогоднішня сукня й зачіска це лише вдале обрамлення дорогоцінного діаманта, яким є ви самі. А найголовніше несподіванка для нього іще попереду. Ви пам'ятаєте? Тому, чи бття серця від перечуття незвичного, ви А. Мансарди на голові не зводите Б. Відро парфумів на себе не літе В. Сукні, яка коштує половину маєтку, не одягаєте Але й у негліже по квартирі поки що не ходите Не все одразу «Ваш запал зосереджується на обідньому столі поки що, але пам'ятайте мудрість моїх вір».